Szag Szitál a hideg eső, fúj a szél. Az alujáróból áramlik fel a tömeg. A kartondobozon üldögélő asszonyt mindenki kikerüli. Rohannak a buszhoz, némelyik járókelő időnként bele is botlik a két oszlop közé ledobott lepedőbe göngyölt roncs csomagba. Egy bőrkabátos, szemüveges férfi megtorpan a kupac előtt. Azt kérdezi a nőtől, miért nem megy le inkább az alujáróba, ott sokkal melegebb van. Az asszony meglepődik az emberséges hangon, és azt válaszolja, hogy a szag miatt. Azért nem megy le. Gyanakodva, ugrásra készen figyel, várja a szokásos szitkozódást. A férfi először meglepődik a feleleten, aztán bólogat, hogy tényleg rohadt büdös van lent. Az asszony erre szélesen elmosolyodik, nincs foga. Nem lehet több negyvennél, ahogy egyébként a bőrkabátos férfi sem. Egy merész, szürreális gondolatugrással azt is feltételezhetnénk, hogy ezek valaha, valahol egy másik, régi életükben talán iskolatársak is lehettek, de már a létezés olyan távoli partjaira sodorta őket a sors, hogy a jelenből visszatekintve lehetetlen bármi közös pontot találni a múltjukban. A nő tehát elvigyorodik, és azt mondja, csak a szag miatt ül itt. Jön ki a finom szag! Onnan mutatta bejáratra. Az élelmiszerboltban nemrégiben meleg konyhát nyitottak, Minden ajtónyitásnál kiáramlik a sült hús és a hagymás zsír illata. A férfi végre felfogja, sietve kotorászni kezd a zsebében. Egy százast ad az asszonynak óvatosan, nehogy a kezük egymáshoz érjen, Aztán fut a megállóba, mert éppen bekanyarodik a busza. A nő megnézi a százast, feláll. A lepedőbe kötött holmira ráborítja a kartonpapírt, aztán fogja magát, és beslattyog az étkezdébe. Sokan állnak sorba, éppen csak elmúlt dél. Van, aki dobozba kéri az ebédet, de a legtöbben le is ülnek. Van borsófőzelék, abból csak 77 forint 10 deka, a krumplifőzelék ugyanannyiba kerül. Az asszony beáll a sorba egy műanyagtálcával. Előtte és mögötte kis űrtámad, Néhányan elfintorodnak. A pulóverekre húzott, elmocskosodott férfi kabát Rettenetes, nehéz bűztáraszt. Szinte gőzölög a benti melegben. Az asszony hezitál, bámulja az üveg mögé kipakolt húsokat. Végül egy csésze meleg csontlevest kér, Annyit, amennyi kijön egy százasból. A pult mögött a kislány egyáltalán nem lepődik meg, Amióta megnyitottak naponta sok-sok nyugdíjas jön a tenyerében apró pénzzel, igaz, az aluljáróból eddig még nem jártak be a hajléktalanok. Kimeri a levest egy csészébe, és látja a mérlegen, hogy kicsit több lett. Nem kérdezi meg, hogy maradhat-e, hanem merülkanállal óvatosan levesz egy árnyalatnyit. Most meg kevesebb lett. A sor lassan torlódik, a vevők toporognak, a kiszolgáló lány összeráncolt szemöldökkel méreget. Végül felpillant a fogatlan asszonyra, összegyűri a blokkot, színültig telerakja a csészét, és hátra kiabál a pénztárhoz, hogy a leves pont egy százas lesz. A pénztáros nő blokkolja, az asszony átadja neki a százast. A pénztáros nő jó étvágyat kíván. Az írhabundás asszony körbenéz, hová telepedhetne le a tálcával, de minden asztalnál vannak már. Azt azért érzi, hogy senki mellé nem ülhet oda. Megáll, leteszi a tálcát, és a csészéből kortyonként tisza meg a levesét, Aztán nagy műgonddal kikanalazza a tésztát, a répát. Amikor végez, kilép a lengőajtón, és fogja a holmiát. Megy vissza a föld alá, oda, ahol kevésbé van útban, kevésbé van szem előtt. Holnap majd megint feljön kicsit, hogy jól lakjon a kiáramló szaggal, Vagy esetleg vegyen egy kis levest. Az biztos, hogy minden nap nem fogod oda bemenni, mert akkor hamar elzavarják majd, ezt tapasztalatból tudja. Nem szeretik, ha rontja a boltot, a városképet, az ebédlők vágyát, a járókelők kedvét, a levegőt, amiből odalent egyre kevesebb van. Csosog vissza az aluljáróba, leheveredik a kartonra, és belefúrja magát a foszlott paplamba, mert az embernek jó esik kicsit ledölni egy kiadós ebéd után.